ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد, فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون نَبِلَى نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمٌ لِمْتُومَ أَشَكَّاتُ なとか i い、um、a, a ina, wa かざうなびなきたぼう。ばしわぽみん i に a わりおんごか。な a いかてか a うにわぽとぼう。 واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها ورحبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها てなとかふわ تشا نيوماياو ميتو ميو انجيني なとかんふわ تشا عيسى بن مريمو なとかんぱ ا a ج ي ل ي なとかじゃ اليا كتيكا نيو ا تو pole なれ hema なおもなきわむおず f u お。ししやとこわんできやはよ。いらこたふたらでザもにえずいもんご。らきにはこふ i n いなびょたきわこふわた。u しわ w a り a みにかてかわおとり a ぱうぎらわお。なわんぎわおにわぽと vo。やあいはるでぃなめぬ。 ا ت ق و ا الله و آ م ن و ا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر ج ع ل لكم تمشون نورا و به ي لكم والله غفور رحيم اي نيملي واميني Mchini mwenyezi mungu na muaminini mtume wake. Ata kupeni sehemu mbili katika rehma yake na ata kujialieni muwe na nuru ya kuenda nayo na ata kusameheni. Na mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. والله ذو ا, أ ل أ ف ض こと ل, ل, ل ع ظ ي م 私たちは、私たちのことを知っているのは、私た a f a d を知っているのは、私たちの m とを知っ o n るのは、私たちの z とを知っているのは、私たちのことを知っているの n y e z i m と n g っているのは、m たちのこ e を a っているのは、私たちのことを知って a るのは、私たちのことを知っている。 Na hakika tulimtuma nuju na Ibrahimu na tukabiali ya miungolimu wa ofisa zivyao unabi na kitagucha uungofu. Basibazi ya wazawa hao hapo waliofuwa tanjia uungofu na wengi wao wametokana na njia ilionyoka. Kisha tukafuatiliza kwenye nyoyo za nuju na Ibrahimu na waliotangulia hao. Hao waliokuwa pamuja nao katika mitume, mtume baada ya mtume. なとかふわ tiliza、ここ、um、a レタ a サーもなのマリアム、なとかふわのりやインチリ、なとかティア、かティカニョヨ、ゾリオンフワタハ a マニンギ、ナオポレナリマ、La キニコザヤダ、a ティカイバダ、ナコピタハディ、かティカキシカディニ、ワカズワウモナキ、ウタワ、ワコイテング、ナ a リウエンゴ、ナコワチャ k, k i,、um、aki, awa, u ナ。シ m シー、ハト h ア h a リシャハ a マンゾ。 Lakini wawo wameshika hayo kutafuta kumrithi mwenyezi mungu mtukufu Lakini hawakuu ifadhi wawo mwanaki kama nabiyostahiki kwa ifadhiwa Basi tukawapo waliomuamini Muhammad isemu yao ya unjira na zawagu Na wendi wawo wanamkathibisha Muhammad na wametoka nji ya utifu na jia ilionyoka Injili aliofunuliwa nabi Isa alaisalam na mwenyezi mungu Sio hizi zinazo hituwa Injili za Matayo, Marko, Nuka na Yohana, ziliomu katika Biblia. Injili hizo zinambi wakua zimeandikuwa na hao waliochaywa. Kwa ufunuwa roho mtakatifu, nafsi ya tatu ya ungu kama wanavyoaminu wa Kristo. Lakini kwa hakika, watalamu wa chunguzi wa Biblia, wanakubaliana kuwa watungaji wake hasaha wajulikani kweli. Ya juulikana kuwa ziliandikwa kwa miaka mingi bade na diisa Na bada ya kufa wanafunzi wake wote Juu ya njili inne ziyochaguliwa kutiwa katika Biblia Na wakua kanisa katika karneane bade ya yesu Zili kuwapo na nyingine zingalipo Nyingi ya pato kanisa lahibi sasa halizikubali Mfano wakili kama njili ya Barnaba Ya Tomasi na ya uzawa ya nativity Na katha wa katha nyinginezo Lakini katika injili zote utakuota baadhi ya maneno ambayo yao nyesha ukwelewa injili aliopo wa nabirisa alayi salam na manye zimungu katika injili ya Marco moja kumina nehariki kumina tano inasimuliva hata baada ya Johanna kuti wa gerezani Yesu wakenda Galilea akihubiri habari njema ya mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa mungu mekaribia. Tubuni na kuiamini injili, injili gani hiyo kama siyo iliopotezo na ma Kristo hizi tuzi somazo zote zibandi kuwa bada yapusha ngo kaya Yesu na hizi ni kama hadithi tu za Maisha na Biisa kama iliva kitabu vya Maulidi kuwani masimulizi ya Maisha na Bi Muhammad yankini pia kuwa injili ya Biisa siki kitabu kilituandi kuwa. Balini yali ya mafunzo yake ambayo nisehemu ya kitabu cha mwenyezi mungu kama ilipyo Kurani ambayo yemi hifadhiwa katika lawuhu ni mafufu. Kurani ilituwa ni kitabu kabla ya kuandikuwa na watu na kusomwa. Kwaani uandishi wakia ulikwisha kuwa zamani katika kompyuta mwenyezi mungu ya lawuhu ni mafufu kwa mandishi ajwa yuyeye mwenyewe. E njimliwa mini. Iyogopeni ya dhabu ya mwenyezi mungu na thibitini juu ya kumuamini kwenu mtume wake Mwenyezi mungu atakupeni mafungu mawili katika rehma yake Na ata kujalieni mguwe na nuru ya kukungoweni Na ata kusameheni ya lio kuporokonieni katika mazambienu Na mwenyezi mungu ni mkunjufu wa makufira mwenye rehma nyingi Mwenyezi mungu wanakupeni yote hayo ili wajue watu wa kitabu wabawo hakuwamini Muhammad ya kwamba hawa nawezo wote yu ya naema za mwenyezi mungu Wazipate wao au ampe mwenginewe na hakika fazila zote zimo katika mikono ya mwenyezi mungu peke yake Humba mtakai katika wajawake na mwenyezi mungu ndiye mwenye fazila kubwa